Nebojím sa, keď ma vietor zo svojich ciest odháňa Schovám si ho do píšťalky Nech mi, nech mi stade vyhráva Rapapapapapapam, nebojím sa, nebojím Neboj sa, neboj sa, pozli sami. mi Nevyklikujte mamka, duso! Keby si bol tu, tak ťa vidím, pozerám pred seba i za seba, a teba nikde kde sa lepšie pozerali, spadali by ste. Nebojím sa tmavým rakom ťahať dúhu z rukáva. Dúhu chytím pevne do rúk. zo zeme, zo zeme vám zamávam. Rapapapapapam, nebojím sa, nebojím. Rapapapapapam, neboj sa sa, nebojí Nebojím sa, nebojím Hej! Čo robíš v tej jame? Čo by som robil? Kopem! Vary sa ti pokladu zažiadalo. Niaaa... Nijaký nenájdeš. Odjak živa tu len tráva rástla a dobytok sa pásol. Ale čo tam po poklade? Iné hľadám. Vravím, že darmo kopeš. Ničoho tu nie. Teraz. Ale predtým bolo. Na tomto mieste sa čerti podzem prepadli. A čo ty s nimi chceš? Čo? Sily si zmerať? To si môžeš aj pri robote, nepotrebuješ na to čertov. Čo bolo, treba som porobil, mamka. Teraz sa k čertom prekopem a tak im pod kotlom podkúrim, že sa im od nechce medzi ľudí vracať. Tak. Zmárne. Hm. Mamka, chcete, aby som sa väčne vašej sukne držal? Tak, tak, na čo ste mi dali také meno? Vraj, neboj sa. A obyčajných čertov sa mám báť. Nechaj čertov na pokoji, nech sa v pekle škvária. tebe na žene treba myslieť. Čo by som sa ženil? Veď som ešte ani za chotárne zašiel. Sveta som neskúsil. Teda sveta sa ti zažiadalo. Kým sa k čertom prekopeš roky uletia, potom ťa už cesty nebudú lákať. No možno pravdu vravíte. Čerti začuli, ako sa lopata v zemi obracia a zarili sa až k samému jadru zeme. A tam sa ešte nikto z ľudí neprekopal. Neprekopal. Čo aj by som bol prvý? Čo by som z toho mal? <súdňujú> Kto ho vie, či sú čerti tým najstrašnejším na svete? Možno ním väčšie ohavy blúdia. Ja, keby som sa tým postavil, v odvahe by sa mi nikto nevyrovnal. Múdro si, si to rozhútal, <súdňujú> Ale to... Že ti len samé príšery porozume blúdia, múdre nie je. Nie je. Kto by im všetko zlé spočítal, keby neboj sa doma sedel? H? mamka! Ostatní nech sa pred nimi trasú. Ja sa im do cesty postavím. Aj, aj, aj, si tvrdohlavý synček. Možno na teba to meno nešťastie privolalo. A mne sa zasa páči. Krasomilovia nech, pri krasomilách sedia a ja sa preca len Svetom pustil. Oh, kto ho vie, či som dobre spravila, že som ťa nenechala v zemi sa prehrňať. Možno by si sa v čertom nikdy neprekopal. Ja, dám ne... by sa ti to časom aj zunovalo. Ale no. o svete samé zlé chýry idú. Čary ho ovládli. Zlé sily opriadli. Najradšej by som ťa po boku s driečnou dievkou videla. S Také, čo by mi bola pochutí v dedine, niet! Akože. Mámka. Keď sa zotmie, z domu nozne nevystrčia. No, keď sa k polnoci schyľuje, pod perinu sa cisnú. Akým ale... kohúd ráno nezaspieva, od strachu oči neotvoria. <rý> Mamka, ja, neboj sa, musím mať ženu, čo sa mi v odvahe vyrovná. No, ale také možno nie. Tak, ak nie, potom sám svoje roky prečkám. Synček čo by to bol za život? Hm. Sám v chalupe. Sám na poli. Sám na, sám. tak mi koláčov a chleba na pečte, slaninku pribalte, lebo zajtra zarovno slnkom svetom poputujem. Ah. Ja. Nebojím sa, keď mi v bruchu bude celá kapela. Ha. Priložím si ruku guchu, hladná, hladná pieseň pop, Rapopopopopom Nebojím sa, nebojím Nebojím sa, čo by slnko všetky studne vypilo Slnko vzalo, nebo dalo rosou, rosou kvety umilo ra pa pa nebojím pa sa nebojím. bojím ra pa pa pa sa sa nebojím. Nebojím sa ne bojí <sík> sa tu kde beriete a kde sú raní nie sme sami ale čo, ako sa rozliadám, nikoho nevidím. Hm. Len samú húštinu, ktorá mi ešte aj slnko zakryla. Aj by som za rovno ním kráčal, keby sa mi ukázalo. Ale slnka niet. Preto v tejto húštine blúdim. Čo dobiedzate? Koláče sa minuli. Z chleba som aj, aj, aj omrvinky vyzbieral. A slaninka... Hm. Už si ani nepamätám, ako chutila. Zajedzte si lesných plodov! Ako ja. Aspoň trochu vás zasítia. Smedu hasia. Ha! Čože ste sa do húštiny rozprchli? Ako si vám je odrazu naponáhla? No a keď sa vyponáhľate? Pridám do kroku aj ja. Možno ma na samý koniec sveta dovediete. A ja zbadám cestu, ktorou sa treba pustiť nazad. A... a čo to? 300 hrmených! Haha! na konci sveta sa zámky nestávajú. No ale asi nebude ani prostred sveta. Lebo tam zámky nestoja na obrovskom vajci. Teda... musím sa dostať cez hradby. Ale najprv, najprv mi treba po hladkom vajci výsť. Teda... V rany si naň políhali. Cestu mi urobili. Keď na ne stúpim, možno krídla v nebu zdvihnú a mňa do vynosiu. Ej, Tuším sa trasieš pri pomyslení na tú výšku. Neboj sa. To by tak bolo rýchlo sa tou cestou pustí. Kým si to vrany nerozmyslia a svajca vajca Hej, bez ich pomoci by si pohľad niak živ nevyšiel. Už som o všeličom chyroval, ale že by vrany mali chrbty tvrdé ako skaly, o tom som nepočul. A čo by som pochodníku, ktorý vedie k našej chalupe, prechádzal. <laughs> Nebudú to len také obyčajné vrany. Tak ako nie je obyčajný ten, čo v tom veľkom vajci býva. <sighs> Veď sa ja prezviem, čo je zač. Len čo si z cesty odýchnem. Nemám koho opýtať, či môžem do zámku vojsť. Hmm. Široko, ďaleko nevidím živáčika. Nie je to ešte človečika. Ha, ha. Aj tie vrany odleteli, len čo som im po chrbtoch prešiel. Ako sa zjavili, tak sa vytratili. Koľké bohatstvo! T teda, a nie je pre nikoho. Ej, zamenil by som ho za kus chleba a pohár vody. <gül> Možno sa mi od hladu marí. Pomyslel som si na jedlo a odrazu sa pod ním stôl prehýba. <gül> a, to, a to naozaj? <gül> no len do čoho sa pustiť skôr. <gül> Začnem pekne doradu. Kým prídem na koniec stola, hádam sa zasítim. Viem tie zvuchy naozaj? Alebo sa mi len prísnili? <sík> Nepoznám nič, čo by ich vydávalo. Teda sa na zámku skrýva to, čo nepoznáme. Možno sa to až k mojej posteli dotmoní. Len aby som tú chvíľu <sík> ne neprespal. <sík> Od únavy sa mi oči zatvárajú. Ja? A vy prišeli, kde ste sa tu vzali? My sme tu doma, ale ty si nepozvaný. A keď už Nepo... prišiel, zakvačím sa mu do vlast. Ale... Ja mu budem nohy podrážať. A ja mu rozdriefem tvar. Takto len pomaly obľúdy, lebo vás chytím, cez poli prehnem a popas do zeme vrazím na svetu, Čo by som tam robil? Mne sa na tomto svete páči. Podaj by si ho radšej nikdy nebol uzrel. A, Lebo múky, ktoré od nás duchov zakúsi, nie sú pre človeka. Nechaj ma! Pusti ma, ty hadisko! Alebo čosi. Darmo sa mi okolo nôho obkrúcaš. Odkopnem ťa! Aaaaahaa! Chcel si môj kopnúť, a sám sa na zemi zvíja. Neťahaj ma za vlasy, Ty, ty... ...ty, čo sa netopierom zožabou so hlavou podováš. au... Navím ti, ani jeden vlas na mojej hlave sa neskryvi! Au! Au! Au! au, au. Ma, ty, ja s medveďou labou! Sa ohalí, až, sa ráma, pári, nemali, Prepadnite sa! Ohaly! Ja. Vy ste kto? Odožente tie ohávy, lebo má vo svojich pazúroch roznosia. Mrchy. Ešte že ma pred nimi ranný čas uvaroval. mi ešte porátame. Ráno si vás vyhľadám a dovtedy vás budem mlátiť, kým sa vám odnechce druhý raz so mnou stretnúť. Yeah. si zhrmených. A toto má byť zase čo? Hľadám miesto, kde sa zlí duchovia ukrývajú a natrafím na prekrásnu záhradu. Čakám na tie príšery a miesto nich sami. Krásna panna zjaví. Heh, rovno uprostred jazera. Stojí. Oči zo mňa nespustí. T akože sa neboj, sa volám. Pri obľúdách som strach nemal. Ale keď na tú krásnu devu hľadím, au, bojím sa, že to, čo vidím, sa mi iba marí. Pod je mládenec. Ha, že by bola predsa len naozajstná? Ak je, výjde za mnou na breh. Ak nie, rozplynie sami. Oh. Namáčaj vo vodách jazera svoje rany. A potom ich potri masťou, čo nájdeš po pravej strane postele, v ktorej spíš. Do večera sa rany stratia. A na bolest zabudneš. Ha, kde si sa tu vzala, krásna deva? Prešiel som všetky komnaty, Vežu, aj pivnice som presnoril, ale nikde som ťa nevidel. Nie na zámku, ale uprostred jazera žijem. Nemôžem ani pod vodu, ani nad vodu. Takže mi v nej možno prichodí ostať navždy. A, a, a to už prečo? Či ťa niečo v jazere drží? Kliadba, ktorú na nás duchovia privolali. Kliadva. Ej, povedz, ako ťa z moci tých duchov vyslobodiť? Svojou odvahou si ma poramená odklial. Ak sa ešte po dve noci s duchmi, čo na seba zvieracie podoby vzali, z očí v oči postavíš. Od ramien po pás, a od pása po pety ma vyslobodíš. Jednu noc som s nimi prestal, aj tie dve vydržím. Slovíčko, ani stoň sa ti pritom nesmie z hrdla vydrať. Lebo inak by si aj ty na zlobu duchov dopad. Rozmysli si to, mládenec. Ešte môžeš zámockou bránou prejsť. Nachrbte sa po hladkom vajci zviesť. <sýstva> Možno by som odišiel, keby som tvoju krásu neuzrel. Bez nej by som už pokoja za hradbami zámku nenašiel. Maj sa teda pod noci na pozore, mladenec. Keď pominú z vody jazera, vystúpim a pred sebou zastám. Ako si sa opovážil, spriečiť sa je. A od strachu si zabudol hovoriť. Odpovedaj, keď sa ťa pýtame. Oh, tak ty sa nám posmievaš. Keď chceme, aby si vravel, tak mlčíš. Keď ťa varujeme, tak sa priečíš. Vieš, čo sa stane s takými, ako si ty? Vtedy si ich medzi sebou pohatujeme. Až kým dušu nevypustí to nemali také jednávke? Zavla si na všetky straničáv! Za kovaké múky stvárame, až kým nezastonajú! O zmilovanie nepoprosím! Chopne sa! Veď uvidíme, či prehovorí alebo nie! ...to my nedostaneme! Už si mal kričať, až by sa zámotské múry otriasali! Už si mal vzdychať, až by stromom líci vrchlo! Už si mal utikať, že by či ani rýchlo! Nohá zver nestačila! Áááá, mm, Musíme tady viac sily do úderov, viac zlobí na jazyk! Aj, aj, rany ma pália. V hlave mi húči. Joj, bodaj by vás zem prehltla ob ľudy. Bodaj dala vám aj také muky za, za, zakúsiť. Ja. Pred očami sa mi odbolesti tmie. Ale aj tak krásnu devu z jazera vidím. Popáz je odkliatá. A zarovno pásom v vode stojí. Hej, ešte jedna noc a výjde na breh. Čo bolí, zahojí. Čo ťaží, odvráti. Ej, čo mi aj na dobroty, oblúdy, telo do kaličia. Neújdem pred nimi. Ó, sova, sova. Ešte si mohla počkať privolala si noc a ja sa z postele zdvihnúť nevládzem keby si mi viac času dopriala vrátili by sa mi sily a z očí v oči by som sa tým zlým duchom postavil si yeah. mohli by sme ho aj nechať na pokoji, Keď nám ale prezradil čo tu hľadá. A... Yeah. ...postačí, keď vyriekneš slovičku... ...slovičko! ...slovičkovičký Alebo yeah. yeah. <tí orbiting meeting water> Si nerozumný petár! Yeah. Zaživa sa ti nechce hovoriť! Yeah. Možno sa ti asi rozviaže, keď sa budeš náražný pieť. No, <tototipenie> vidíš ten ohejň? Až poválež sa dvíhaj! Do sa zalizuje. No, a si na tebe no, pogudím. Ak nepobieš čo viem, ak si pre seba nekrieš čo chceme počuť. A, priložme na ohejň, aby sa rýchlejšie upiekol. Že, čo sa to robí? sa Je po všetkom stan. Aj by som vstal. Uj, ale telo mám ako dolámané. Masťa mi ho natriem. Oh. Rami zahojím. Oh. A, a touto bielou šatkou čelo previažem. Ja. Tak. Nied bolesti, čo by pod ňou neudýchla. Sladko odpočívaj, mládenec. Kým sa znova zotmí, budete ani čo by si sa znova narodiť traspi. A princezna. Princezna. Princezna. Tu som. Uh. Hýba ti niečo. Nie, nie, nie. Mne nie. Mám všetko. Od kedy si ty z jazera vystúpila. No, ale tebe ako by niečo chýbalo. Si zamyslená. Pohľad ti vďalké blúdi. Až tam, kde sa nedozierne more rozlieva. Tam moji kráľovskí rodičia žijú. A nevedia, že ich dcéru odvážny neboj sa vyslobodil. Moc zlých duchov zlomil. Netráp sa preto, princezná. Tiež sa z toho... Že zámok ožil. Škrupina vajca, na ktorom stál, praskla. Ako by sa zo škrupiny vyliahli ľudia, domy, záhrady, aj rieka. Keď sa z nich dosť naraduješ, vyberieme sa k moru. A keď sa cez preplavíme, predstúpiš pred svojich rodičov. A poviem, ten, čo mi po boku stojí, je môžený. <laughs> Možno... Možno ti vyhliadli za morom iného. Len ten, čo má moju bielu šatku, ku mne patrí. A šatka je môj závdavok, že budem tvoja. Teda, ak je tak, potom sa aj zaraz môžeme vydať na cestu. Vidíš ten hostinec? Princezná. Prenocujeme v Veru sa mi nezdá. Široko, daleko nie živého tvora. Hm. Len hory vysoké, priepasti hlboké. Pre koho je ten hostinec za dne prečo? Možno pre takých ako sme my, čo sa na dlhú cestu vybrali a konečne na obydlie natrafili. Hm. A čo ak v ňom bývajú tí, čo nie sú z ľudí? Ha! zlých duchov som sa neba. Ani tých, čo v tomto hostinci prebývajú, sa nezľakám. Stojte! Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Aj nič ral, je treba. <sík> Čakala som vás. Ako si vedela, že prídeme. <sík> <sík> Mám z nej strach. Poďme ďalej, neboj sa. Kone vám ustale. Zotva by ste z tejto hory vyšli, vedľa cesty by ľahli. Ale vy by ste nemali kde hlavy zložiť, lebo tu niet obydlia, len líštie nory a orlie hniezda. Vojdite radšej do môjho hostinca. Čaká vás ohni Oh, Prestvetý stôl A ime keľoško nože už toľko nerozprávaj, staréna A za stôl nás posaď Vyhľadli sme hm. Zažiadalo sa nám dobrého jedla Aj nápoja A ty, krásavica Čo pri dverami postávaš? Vary sa ma len nebojíš hm. Radšej by som v tmavej hore prespala ale lesné plody večerala, ako do vášho hostinca vošla. Aj správam, ako chceš. Musím spraviť, čo treba. Tam, kde je môj nastávajúci. Tam musím byť aj ja. Rýchlej je okolo hostov zvrtaj, vrtaj pekla. Mm, veď ma už toľko nesúr, mamka. Dala som im najesť a aj a ja Odvaru z dlhého sna si im do bíne predala. Musia sa zobudiť, až keď bude po všetkom. Mm, čo zamýšľáš, mamka? Len to, čo treba Nepovstávajte, kľa Nevidíš, že sa hošťom poháre vypráže Co to mám a spravila? I, ilu si mu do chrbta pichla. Umrie! A, umrie, aj ožije. Ak budem chcieť, aj ja budem. Načo by mi bol mŕtvy zač? <súdňujú> Od toho by som sa malý ježibábčiat. Scala. No, aj vi by ah, o o that mi videl. Ale čo ta jeho? Mi berie sa za ňo. A by sa vybral, keby si na ňo spomenul. A keby si aj spomenul ďaleko sa nedostane Dostihla by som ho Čo by sa aj odtiaľto náhlil v ptáčim letom Rovno srnou bežal v svetom I dvaja sa už nikdy neuviť Neuviť ja. ho ja. ja. Len ako chceš z hostínca dostať No, aj to nechaj na mňa, ty si ľáhní a spí. Ráno musíš byť ružová a sa. aby mládenec pri tebe zabudol na tú druhu. No, no, no. Že toľko neho rekuj, krásavica, sadni do koča, a keď sa z neho vykloníš, vietor ti slzy osuší. Osuší. Stáči, spev ťa rozveselí. Ja už len tu ostanem, kde telo môjho ženícha leží. Lež. Aaaaaa... Oh. Počula si mamka? Ja... Yeah. Chce pri ňom ostať! Ja... Lebo ho mala ráda... Ráda, ráda... Povedz sluhov, nech zapriahajú. Ale... Ja sa nikam nezberám. Chceli ste len prespať? Ráno sme mali ísť ďalej. Ostali ste noc? Deň. Teraz už chodte svojou cestou. Ako mám odísť bez neho? S ním. Už odísť nemôžeš. Dobre ti radím. Sadni do koča a bersa kam máš namierené. Naš oh, za more. Yeah. Kde sa pre mňa otec s matkou sužujú. Keď ťa badajú. Zabudnú na zármu, tak. Ja, máš pravdu, starená. Čo sa im neradosť nikdy nevráti. Aspoň oni nech sú šťastní. Len si choď, bledula. Ha. A to, čo si tu nichala, bude moje. Aj obriať sa! Tak to chceš mládencovi padnúť do oka? Hm? No? no mu ihlicu z chrbca a... A bodni ňou srdce. Nech ma miluje. Jojojoj, <sík> <sík> tekla! Ja Ježibaba, môžem lásku vziať. Ale nie darovať. Musíš si ju ty sama vynútiť. Ale no tak teda toto? Tak, tak, Chvíľu si človek? A chvíľu na čiernu mačku premenená? A za láskou si poradi nevieš? No, no, veď už ja sa daj ako aj bez teba. Zaobídem. Všetci už je? Vedela si, že to spraví? A pročo si pred ním dvere nezamkla? Aj. A kľúč pod prahne schovala? No, takhle, takhle, takhle. Mala si dať ho lepšie zazerať. A nech je zazerať tu! No, rýchlo čaruj! Poďme! A Verutu aj bude. zastane! prostred kroka, nech sa zaraz a otočí, beží, až kým nezočí miesto, kde deň zhasína, začína moc, moc té klina. 3 okná. Áh! tam? ďa tam? A nevie či alebo Nech si otvorí sám, Bude z teba na ma o ruku nepopýtal. Nie, nie. Počúvaj, kedy sa ti moja tekla stane ženou. No, ženou, ženou. Vtedy, no. <laughs> keď Mesiac na ranú oblohu vyjde. No. A slnko sa nocou pustí. Áno, áno. Oje, to nebude nikdy. Tak potom ani tekla nikdy miesto po mojom boku nenájde. A, toto, čo to je? A, ty si ho mala nechať v uštenách blúdiť, mamka! Ty, ty, ty, ty poču, mm. tu... Nebojím sa ich. Z každej húštiny cesta vedie. Ale ty sa ňou budeš na veky. Na veky. Ako had <tým> <tým> kam zase ide? Tu svoju hľadať. Ešte po tri razy to urobí. A potom samostaneš žena Ženou... Ja, ženou, mamka, ženou! A nech ti idem. toľko ešte vydržím. Nebojím sa, keď sa v hore Oproti mne náhly strom Nezlosti sa Braček, stromček, veselšie, veselšie nám bude dvom. Rapapapapapam, nebojím sa, nebojím, <súdňujem> Odpočívaš, mládenie. <súdňujem> Odpočívaš. Mm, skôr neviem, v ktorú stranu sa pustiť. Či pôjdeš na sever, a či na juh. Či k východu alebo k západu poputuješ, Ježibaba ťa dostihne. Ježibaba. Ako sa tak na teba pozerám? Ako by si jej z oka vypadla? Len hlas máš iný. Iba, že ona ti chce zle. A ja dobre. a ak je, ako vravíš. Povedz, ako sa z jej moci dostať. Kým bude do ohňa pozerať a pazúry si brúsiť, jej moc potrvá. Iba, že? By si vyčkal chvíľu, keď sa na čiernu mačku zmení. Na čiernu mačku zmení? Kedy tá chvíľa nastane? Keď sa deň z nocou stretne. Čierna mačka sa na kolomaž rozleje, len čo ju javou čižmou kopneš. Ľavou čižmou. Ale v tej čižme musí byť ukrytá zelinka, čo pred hostincom rastie. Rast. Len čo ju otrhneš, náhali sa dno. Ďakujem za dobrú radu, starenka. Neďakujem. Lebo my dvaja sa ešte stretneme. Kam si sa podela? Nikde ťa nevidím. Á, aj keď ťa nevidím, čo treba viem. Vrátim sa do hostinca.! <totipulky> no, no, no, no. Že ťa to ešte neprestalo baviť, mamka. Večer čo, večer sa na čiernu mačku meníš. Pri ohni sa ohrievaš. Okolo noh sa to molíš o tie tvoje buchy, Keby si mi radšej ženicha domov privolala. Netreba. Aj sám som sa vrátil. Oh. Dučka, som sa ťa nevedela. Chrobáčik. Cestou nazad som sa ani raz nezastal. Ani raz, ani raz? Ani raz si nevydýchol. A čože ťa nazada, no? No... A konečne ma chceš o ruku popýtať A varí pred mačkou. A to nie je mačka. Čo, čo tu robíš? Toto? Chcel som ju odohnať? No len čo som sa jej čižmou dotkol, na kolom sa rozliala. Alebo to nebola len taká obyčajná mačka. To bola moja mamička, kde si? A, a, a kam sa ideš? A mi ešte len prišiel. Čo mám pozerať, ako sa zlostíš? Kým za ti z očí blesky posypú, ja budem za horami za dolami. A, a svadba? Kedy bude? Ha, ha, No? Nikdy! Iba, že by si našla takého hlúpáka, čo by ťa chcel. Vedia veď, ja ťa dostihnem. Keď sa sama na ježibabu zmeníš. Ale totiž skôr vlasy zbelejú a v chrbte sa zohneš. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak poďme dva ja, k dvom sa ľahšie, niekto tretí pridáva. Ram pam pam pam pam pam pam, nebojím sa, nebojím! Ram pam pam pam pam pam pam, neboj sa sa, nebojí! Ram pam pam pam pam pam pam, mám pred sebou! Ej, a? Rozmýšľaš, mládeniec? Oh. Rozmýšľaš? Ej, rozmýšľa múdra žena, rozmýšľam. Tri cesty mám pred sebou. A raz neviem, ktorou z nich sa pustiť. Ty si mi už raz dobre poradila. Mm. Možno aj teraz máš pre mňa radu. Dobre si pamätaj, mládenec. Ak sa pustíš napravo, prídeš do vysokých hôr, čo sa až neba dotýkajú. Neba dotýkajú. Ak sa pustíš vľavo, prídu ti do cesty bezodné priepasti. Priepasti. Ale keď sa vydáš strednou cestou, zavedí ťa až k moru, moru, za ktorým teraz žije princezná. Princezná k moru? A... Ale... Ako sa k nej cesto more dostanem? Na skalnom vrchu, čo sa moru stavia do cesty, hniezdi orol. Nevládze lietať, lebo nie je dol práve toľko dní, koľko pierok má v krídle. Ulov zverinu a zasíď ho. A len čo krídla Rosiane, mocne sa ich chyť. Nepusti sa ich, Nepustí. až kým nebudeš na druhej strane mora pri svojej milej. Pri svojej milej. <s> Ako sa ti za všetko dobre odďačím. Už si to spravil. Ako? Keď si tú zlú ježibabu zmárnil. Nemusím viac húštinou blúdiť. Ale... Vrátim sa medzi ľudí a budem im o tvojej odvahe rozprávať. Ale, ale, kde si, starenka? Tch, A to je znak, že sa aj mne treba zberať. Tá kde ťa mám ta Orol, tak jeden, raptaptaptaptaptam, aj tak ťa nájdem. Tadadadaprapapám. Ha, ha, tak preca som ťa po dlhom hľadaní našiel. <síňují> orol. Mocných krídel. Bývali mocné. Ale teraz ma ani do nevinesu. Nevinesu? lebo si dávno meso nejedol. Niečo tu nie. Iba oskali si môžem zobák brus. Haha, dnes! Dnes, Orol, budeš mať hostinu. Zverím. Poveď, čo za ňu chceš. Eee, nič. Nič. Len sa držať tvojich krídel. Rozprestru sa nad morom a ty od hrôzy doň spadne. Nebojím sa výšok ani hlbočiny. Vezmi ma na druhú stranu. Orol. Leď si teda so. <súdaj> Ale teraz sa mi daj rýchlo najesť. Áno. Aby som nazbieral sily na dlhú cestu. Tak len jedz, jedz, jedz. Ja budem zatiaľ na more hľadieť, aby som si naň privykol. Či sme už na mieste, Orol? Keď si k zemi zamieril. Môj orlí pohľad sa nemýli. Aj ty dobre pozeraj. Preletíme rovno ponad hlavu tvojej milej. Pevne sama drž. Keby mi radšej oči boli slepé. Veď ta tá celá v bielom. Ako nevesta. Znova jej ponad hlavu zakrúž, Orol. Nech si ju ostatný raz obzriem. Tá, nevidel som ešte takú nevestu. Hlavu kloní, slzy roní. Spustím jej šatku, čo mi darovala. Nech si utrie slzy. Spadali nás. Ešte raz nad nimi zakrúžime. A znova ponad more preletíme. Á, ťažko sa mi bude bez nej vrácať. Čo ľudské telo nosí? Ako si k tej šatke prišiel? Ty si mi ju darovala! Spoznávam ten hlas. Patrí tomu, čo ma z jazera na breh vyviedol. A ty si naň ho zabudla? Lebo v hostinci uprostred vysokých hôr zahynul. A veruje živý! Keby si pravdu vravel, jemu by som sa dnes stala ženou. Zlednišie! Zlednišie až celkom k zemi ah, ah, ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Teraz mi už veríš? Kde sa tu berieš, neboj sa. Uh. Pridlhé by to bolo rozprávanie. Častiním skrátim, keď budeme svoji. <gül> Či sa naozaj všetko zlé na dobré obráti? Pokiaľ je neboj sa na svete, nebude inak. <laughs> Úsmev ti už z odletí do dokedy nás bude nosiť svet. Ty, Orol, Zaleď teraz k mojej matke a všetko jej rozpovedz. Keď sa spolu zvítame, bude nás toľko ako prstov na ruke, ktorou teraz princeznú za ženu pojme. <laughs> Nebojím sa o rozprávku, že mi vklzne do zvonca. Lebo kým sa niekto bojí, rozprávka je bez konca. A čo to je, čo to je, rozprávka bez konca? H? Keď sa to aj tebe stane, a postretneš sa. Neutekaj, kade tade! Smelo zakrič, neboj sa! Neboj sa sa, nebojí nikoho ani čoho. Ani ty sa nesmieš báť, nikoho ani čoho. Smelo zakrič, neboj sa! Neboj sa, neboj sa, neboj sa!